As-salamu alaykum wa rahmatullah Elhamdulillahi al-lazhi ja'alena muslimin Elhamdulillahi al-lazhi akhbarna fi kitabihil aziz Innama almu'minun ikhwah امرنا بالبر و... والانسان اخبرنا بالبر والاحسان ونهانا عن الاثم والعدوان كما امرنا ان نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله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 wa al-alihi o sahbihi wa sëllëmet e slime në këthira. E falenderojmë Allahun subhana wa ta'ala zotë në gjithësis për të gjitha mirësit që nga ka dhuruar. E padushim mirësia me madhe është ajo e islamit. E falenderojmë Allahun subhana wa ta'ala që nga ka bërë muslimanë në nderoj me këtë besim të mreku lueshëm. E falenderoj Allahun së përhanë o të ala e cili në librin e ti thot, me të vërtet, besimtarët janë vlezër. A i në urdron të silemi mirë dhe me dignitet, dhe në ndalon nga gjunahët e poshtërësit,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 njëriu me sjellje më të mirë gjatë gjithë historisë njerëzore ai i cili na ka mësuar moralin dhe edukatën sjelljen e mirë nga e cila duhet të karakterizohet çdo musliman çdo besimtar që jeton në këtë planet Ka thani dërguarja lau të sallallahu aleyhi wa sallallam, askush për jush nuk beson, deri sa të doj për vlajnë ti atë qka dëshiron për vete. O zotë fale, bekohet dhe më shiroje atë shokët e ti, familin e ti, vlezrit e ti profet, dhe gjitha ta që kanë pasuar profetët deri në ditën e gjukimit. të nëruar shikues, në vazhdim të temave kushtuar vlazëris, sot do të flasim për siljen e mirë me vlazërit, ndihmën dhe humanizmin dhe solidarizimin me ta. Ne falendërujme Allahun së fanëm o të ala që dërgoj të këne profetin e mëshirës, në përmjet të cilit soli thejnë solit dritën dhe fejnë e vërtet. I u dhezoj njërzit pasi që ishi në humbje, i bëri miqë pasi që ishi në armish. E falenderojmë Allahun së pano t'ala, ta i cilin a urderon që ta duam njeri tjetrin për ta aritur gradat më të larta në besim e për të fituar lumëturin e përjetëshme. I dërguari Allahut sëllëllahu aleyhu sëllëm në një hadith thot kush dëshiron t'i shmanget zjarit dhe të futet në gjenet letajgje i vdekja besimtar në zot e në ditë gjukimi si dhe të silet me njërzit ashtu sikur se dëshiron që ata të silen me te besimtari solidarizohet me vlajnë e vetë përjeton Ndjenja dhe emocionet të ti, ndanë me të të njëtë atë emocionet, gëzohet kura i gëzohet, dhe mërzitet kura i mërzitet. Kur vlajtëve të bjetë në një fatkesi, a i gjendet gjithmon pranë, e ndihmon kura është në nevoj, dhe përpichet tja lehtësoj vështirësit. E ndërsa kur vlajti përjeton në moment e gëzimi, shpejton që t'a urojë për t'ja shpajqur, gëzimin dhe lumturin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë: "Më të dashur njerëz tek Allahu subhanahu wa ta taala janë ata të cilët u bëjnë më shumë dobi njerëzve." Pra punëve më të dashura tek Allahu subhanahu wa ta taala është që të futësh gëzim në zemrën e muslimanit. Të ndihmosh atë për ta nxjerrë nga vështirësia, të ia ja shlyesh borxhet, dhe t'ia largosh urinën. Këtë ëm prej veprave më të mira tek Allahu subhanahu wa taala. Past pastaj vazdon profeti sallallahu alaihi wasalem të më thotë të shkoj me vllajin tim për të plotësuar nevojën, kërkesat e tij, për t'i zgjithur hallet atij. Ësht kjo është më e dashur për mua se sa të bëj itikaf në xhaminë, një muaj në xhaminë time. Shikoni se çfarë vlere ka përtsimi i kërkesave të muslimanve, të gjendurit gjithmonë pra në tyre, një prepunve më të dashurët e ka lau së pano të, të ala. Madje më mirë se sa i t'i kafin në gjamine profetit sërallahuris, dhe jo një dit, por një muaj. Gjithashtu, i drguarja lau të sërallahu a reju sërem thot, shëmbulli besimtarve në dashurinë, më shiren dhe dhe më shurin që kamë për njëri tjetrin, e si shëmbulli një trupi, kur një gjumtyre ti vuan, atëhere gjithë trupi mbetet, pa gjumë, vuan ka pa gjumësia dhe temperatura, pra e vuan gjithë trupi përshkakt një gjumtyre. Ndihmejsa ndaj nevojtarve në veçanti, dhe në përgjithsi humanizmi ndaj njerëzve, është një nga cilësitë më fisnike të besimtarëve të devotshëm, është një cilësi e njerëzve të mirë. Imam Ghazaliv Allahum Shirof ka thënë, "Për obligimeve të vëllazërisë është që ta ndihmosh vllain tënd personalisht ti vetë ta ndihmosh për që ai të zgjidh hallën e tij. Halli i vllait tënd, tiet sikurse halli yt, madje më i rëndësishëm." të kujdesesh për te, kur është në nevoj, dhe të mos jesh ishkujdesur, si kurse nuk je ishkujdesur për vetën tënde, të aruash personalitetin e ti, dhe të andihmosh materialisht, para sa i të shtri dorën, për të kërkuar, dhe për të shfaqur nevojën e ti. Të plotësosh nevoja dhe ti pa undjer, dhe për këtët mos pretendosh vlerësime, të marrës vlerësim. Ma dje, ta falenderoshën vlajën tëndë, që a i e pranojë shërbimin tëndë dhe përpikjen tëndë dhe modeste. Nisa prej të parve tanë ndëruar, para se të niseshin për në uftim, vendosnë një një një një kushte, u vendosnë një një një kushte bashkudëtarve të tyre. E një prej tyre ishte që ata ta pranoni shërbimin. I drguarja laut, se lë lau a lehu o se lëmë thotë,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 I drëguarja lau të salë Allahumë a Lehi Veselillem ka thënë, kush ka një deve, leti japë ati që nuk ka. Kush ka, kush ka deve më shumë dhe të tepërt, leti japë ati që nuk ka. Dhe kush ka ushim të tepërt, leti japë ati që s'ka. Sigurisht. A i që i bën vlajt të vetë, i bën mirë, bën mirësi, apo ndo një shërbimë, nuk duhet ja përmënd me mburje, sepse për ndryshe e u hëmbet shpërblimin. Allahus Fana Moteala thot, Ja, e ju hëllëdhine amënu, latu të lu së dakati, ku në bilmen një uël edha, o ju që kini besuar, mos i prish një lëmosha tuaja me mburje dhe ofendim. Nga në tjetër, personi i cili përmënd pranon ndihmën apo shërbimin e vllajt vet bujar e të mirë le të lutet për të kështu na mëson i dërguari Allahu sallallahu alaihi ve sellem fot profeti sallallahu alaihi ve sellem në një hadith ai që nuk i falënderon njerëzit nuk ka falënderuar as Allahun shembulli më tipik i vëllazërimit të sinqertë Në historinë njerëzore është ai i cili, të cilin e ndërtoi i zgjedhuri i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Madinë. Kur vllazëroi muhaxhirët me ansarët. Muhaxhirët besimtarët e Mekës lënë pasurinë, fëmijët, familjen e tyre në Mekë për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe emigruan për në Medine, për të fituar kënajsin e Allahutës për në ota alë. Mirë për në Medine, ata gjetën njërës bujarë, gjetën besimtarë të devotëshëm, që u ofruan dashuri, ngrohtësi dhe respekt të paparë, këta janë nësartë, Muhaggjirët e migrantët besimtarë, ndërsa ënsarët janë besimtarët e medines që i mirë pritën vlezërit e tyre muhaqgjirë. Këta besimtarë sakrifikuan gjithë ka për vlezërit e tyre. Profeti Sallallahu Aleyhi Vesellem i bëri vlezër i vlazëroj gjdo muha gjirë me, me një nësarë. Nësarët unësollën ashmirë, sa që në dhënë shëmbullin më të shkryqyër në histori. Në njëri për tyre mërë të vlajnë e vetë për dorë dhe shkonte në shtëpi, dhe i thoshtë e që kjo është pasurja ime. Gjysma është për ty dhe gjysma është për mua pas ta e ndanin dhe gjusëmë e jepë të vlajtë vetë dhe gjusëmë e bante për vetë. Aki një parë vlazëri si kjo? Gëzime dhe i dhërimet e jetës ata e ndanin bashkë. E pra kjo është vlazëria islame. Allahus Fana Hu Ta'ala në Kuram thot o lëdhine të bëvë darël o lë iman minë qabullë Min qbellim i u habon men hajra ilehim. U la yajidun fiy anfusihim harajan fima utu mimma utu wi yuthirun ala anfusihim walau kana bihim al-akhas bihim khasasa. Dhe ata ansarit pra banort besimtar te Medines te cilet pergatiten vendin Medinen. Dhe besimin para tyre i duan ata qe u shpranguan i duan i duan emigrantet Dhe nuk kanë as pak zili në gjokset e tyre për ata që u ashtë dënë atyre muha gjirve. Dhe u japin për parësia atyre në daj vetës, edhepse vetë ishin nevoj e kush shpëton nga lakmia vetjake, këta janë nga dhmi mëtarët. Historia islame është të mbushur plot me shëmbuj solidariteti mëshire dhe dashurie e siljet mirë e mardhenjet të shkelqyra me së vlezërve un po per mund në vazhdim dy prej tyre. Edhe pse nëse do të janë shumë, nëse do të flisnim, do donë të donte një emision, dhe shumë dhe shumë emisione të tjera për këtë, por po mjaftohen me dy. Muhammed blu Ishaaku tregon se në Medinë njerëzit e varfër jetonin pa e ditur se nga u vin risku e furnizimit. Kush u asilte ata?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 e kalove që i shëzën nga fasët të cilët imbante dhe i, i, me, dhe me të cilët u shqenë të banorët, banorët e medines. Natën, u aqonët e natën, në mëngjes nuk përmënd të azja e jepët e sadaka fëshekhtas për hirtë Allahutës për në tala për të fituar kënajsin e zotit e lartë madhëruar. Kuj ishte zëjnul abidin Ibiri Husejnit, radiallahu anhum. Shëmulli dytë, është aji i Aishës, radiallahu anha, e cila a gjëron të shumë, ishte shumë odeste, vishë të robat të vjetra. Një dit, muaweja radiallahu anhu, i drgonë në nësë besimtarve, një mje dirhem, të cilat ajo sapo i mori me njëherë i ra në dorë i shpërndau. I dha sadaka për hirtë Allahut së pano tala, u adha njërzve në nevoj, dhe vetën e saj e haroj. Shërbëtorja e saj në mbrëmje i thotë, unënë e besimtarve, si kur të kishe lënë një dirhëm për të blerë pak mishë për të qelur a gjirimin sotë,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 i artruizmit të këtë parë të amë dhe ruar, të këtë parë kësaj, të amë dhe votëshëm. Por paratë kësaj, duhet të shpjegojmë se artruizm do thot që të, të japësh për parësi të tjerëve para vetës tënde. Kështë kuptimi i kësaj fjale. Dëshuria për të tjerët, sakrifica, flijimi dhe vetëmohimi për ta është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 tek Allahu subhanehu teala në ditën e gjykimit të shufisuar. Dhe Allahu subhanehu teala është bujar, ai i dhuron shumë. Nuk ka dyshim se Allahu subhanehu teala këta besimtarë do t'ju do t'i shpërblejë me një shpërbim të paimagjinuar, jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Me kaj, për të thelluar pjesën e parë, për të sjaruar përsëri në vazdim të temës për të përmendur disa nga shembujt e altruizmit tek muslimanët, për të përmendur zem për të sjaruar se sa human, sa i devotshëm e sa i përkushtuar është dyallahu subhanahu wa ta taala muslimani, dhe sa zemërgjërë është ndaj vëllezërve të tij dhe, ti dhe dashamirës për të tjerët. Elusim Allahun subhanahu wa ta taala që nga bëj për e besimtarve dhe votëshëm, e lusë Allahun subhanahu wa ta'ala, që t'i pranoj vepëra tona të ba mirësis, e lusë Allahun subhanahu wa ta'ala, që nga jabë mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe dë naruaj nga dënimi i zjarët. Esselamu alaikum, u rahmetullahi, u berekatu, shifemi pas një pauzët të shkurëtër. Allah e shumë blehë me mirë. Bismillah u uh, alhamdulillah u uh, salatu u uh, salamu uh, ala rasulillah Nëndëruar shikues në vazhdim për përmënd disa shëmbu i të altruizmit të muslimani dhe dashamir si së ti për të tjeret Shëmbu i par është shëmbu i një sahabiu të ndëruar idealit gjëgjajt profetit alihissalatu u salam aliut radiallahu anu i dujtarët kure ishtë Sigurisë e dinin donin ta vrisnin profetin sallallahu alei dhe sellem pikrisht në shtëpinë ti. e tij. Allahu subhanahu wa taala e lajmëron për këtë. Zbrit Xhibrili alei selam dhe njoftojnë e njofton profetin sallallahu alei dhe sellem për këtë vëdim të padrejt. Ndërkohë Allahu subhanahu wa taala i jep leje të dërguar të Allahut sallallahu alei dhe sellem të emigroj nga Mekka për në Medinë.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 dhe planit tyre ishte që kur dilë të i dërguarin Allahot sër Allaho të ja ishte një kokë nga gjithë fis, fiset përfajsues të këtyre fiset djemë të ri me një goditje të vetëm të avrisin të dërguarin Allahot sër Allahot kryesën më të mirë të njërezim një krim makabr e pra këtë kërkon të profetit sër Allaho se së në kohë që ata po përisin të përisin profetit sër Allaho të largoj me njëherë nga shtëpia dhe ata të mos binin në gjurmët e profetit aleyhis sallatu selam. Po cili ishte ai i cili do ta merrte përsipër këtë detyrë të vështirë? Ista Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, simboli i altruizmit, i cili pa asnjë mëdyshje e pranoi këtë sakrificë të madhe për të sakrifikuar jetën e tij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 aso si kurse luet futbole. E me ishtë atë, Aliu radiallahu anhu, me gjakftotësin më të madhe, ushtri në shtratë, në shtratin e vdekjes, mund të themi, a i vullin në rezik jetën e ti për profetin sëllallahu a.s. Edhepse i ri në mosh, në dha një shëmbull ideal të altruizmit, ja shembull ideal të sakrificës veçmojimit për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe për hir të dashurisë për të dërguarin e tij alayhi salatu wasalam kjo është altruizmi muslimanit ai vrijon veten për vllajin e tij vetflijimi është shkalla më e lartë e sakrificës ja dhe një shemb tjetër altruizmi hudayfatu bnu hudayfatul aladi Na regon, një, në tregonë se në bitën që u zhvillua beteja e jemrukut a i ka shkuar për të parë djalin e gjëgjajt të vetë thotë kisha pak uj me vete kur shkoj e gjej djalin e gjëgjajt shtrir të plagosër e pjës a ke etje po e tunë të kokë nuk e këthen përgjëgjë vetëm se me shenja që ti e, të pi ujë. Por, ndërkohë, në dhe gjojmë njëzë që rëgjënë të aty afrë. Djalitë që zhajtë ma bënë me shënjë, shko për të kaj. Ndërkohë që aji vetë kishtë nevojë, po shko të kaj, të kaj vlajë tjetër. Kur shkoj atje, gjej, hisham vnu e lë asin, e pjues, a ke nevojë,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 duke nga dhenë një shëmbull të shkërqyër të altruizmit, as njeri për tyre nuk pivuji, edhepse ishin shumë të jetur, se cili për tyre i dha për parësi vlajt të vetë. Tri djetë e sa bura, u të buan në shtëpinë e bu Hasan el Antek. Ata kishin pak bukë, dhe nuk u mjaftonëte,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 duke i dhënë përparësi vllajit vet, ata të gjithë së bashku na dhanë shembuj një prej shembujve të shkëlqyer të altruizmit. Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, Allahu i mëshiroftë të dy, na transmetojnë se tek i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam vjen për vizit një mik. Profeti sallallahu alejhi wasallam nuk kishte gjëse çfarë t'i jepte. Ndërkohë këtë e mërvesh njëri për ansarve dhe shkon të këtë profetit sërallahu ari sëllëm dhe i lutet profetit a.s.r.at o sëllëm i kërkon që të të marë mikun në shtëpin e vetë. Po ndërkohë dhe këtë ansari nuk e se kishte uh, ushim të, të të mjaftueshëm të bodhë shumë për vetë edhe familin e ti. Por nga dashurje që kishte për profetit sërallahu ari sëllëm e, e bëngë të dhe nga vlazëria dëshira e madhe për të ndihmuar vlezërit në musliman. Pas taj, pasi e mërë në shtëpin e vetë, eshtronë ushimit, i cili e thash nuk ishte mjaftushëm, dhe urdhëronë gruan e vetë që ta fikë driten. Ndërko që miku hante në ersirë kënë sariu me dinanë si bënte si kur hante. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në vetëm sa zjasë të dorëm, por nuk hanë të gjë, dhejri sa miku i vetë, unë gopë. Pasio unë gopë, atëhere, fjeti i qetë. Edhe pse vetë ishte e urritur, bashortja dhe fëmijet, i dha për parësi mikut. Të nesër me në mëgjes, e takon profetin Sallallahu A.R. Profeti Sallallahu A.R. e sëmë në kështë zbritur shpalja, para se të vinte këjë, dhe i thotit dërguar i Allahu të sëllallahu aleyhu sëllem Allahu e përqehu s'jeljen tënde me mikun mbram. Pra ndaj ka zbritur dhe, ajet, dhe ajetin dhe përmëndet pre shkashjeve të zbritjes se këti ajeti është veprimi i këtia në sarjo radi Allahu anhu dhe një pjesë ajetit thotë Allahu s'panotala në këta ajet o ju thiru në ala amfusihim o le u kana bihim khasasa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 e përsil jo vetë me fjallë, por dhe me veprat. Lusim Allahun së fanë o tala që në bëjë prej besimtarve dhe vëllëshëm, e lusë Allahun së fanë o tala që të bekoj vlazërin ton, e lusë Allahun së fanë o tala që në lektësoj të gjitha veprat e mira për të plotësuar dhe përmbushur detyrimet që kemi daj vlezërve tanë, sikur se lusë Allahun së fanë o tala që në largojë nga zdo fjallë dhe veprë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 themi prej atyre që do të futen në hijen e Arshit tën në atë në ditën e Kiametit, në atë ditë kur nuk do të ket hije përveç hijes së Arshit tën. O Zot, na falni prindrit tanë dhe gjithë besimtarët në ditën e gjykimit. O Zot, na jep mëshirë në këtë botë e në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. O sallallahu alanebiyna Muhammedu wala alihi washabbihi wasallam tasliman katira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Deri në misionin e Arshit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh.